Sitten mennään tietysti Suomen lohkoon ja otetaan seuraa heitä pelaajia esille jälleen kerran. Aloitetaan tuolta Itävallasta. Mä nappasin herran nimeltä Thomas Kohjo, niin on 29-vuotias sentteri, pienikokoinen, hyvä lauko ja haastaa Ja On mielenkiintoinen poiminta sikäli, että oli Itävallan liikan paras itävaltalainen pistemies, siellä 14 muuten. Elikkä, mutta että iso rooli Itävallan hyökkäyksessä ja... Ei ole enää näköjään noita kahden passin miehiä laisinkaan, eikä mitään tällaisia tuolla Itävallan joukkueessa. Niin, niin... Ja totta kai Thomas Vanek on se iso nimi, niin mä ve veikkaan, että Koh saattaa olla se kaveri, joka päätä häntä ruokkimaan hänen kanssaan pelaamaan, niin roolia täytyy ottaa. Joo. Mutta niin, mitä Itävallan? Meikäläiseltä löytyy semmoinen pikkusen kokehneempi puolustajamies kuin Thomas Pöck, joka on 31-vuotias. Sanat, sanat tuo nimi juurista. Thomas Asiaa, kiitos. <tos> Ambyl! Menee samaan sarjaan herra Ambylin kanssa, mutta tota, <tos> tässä, tässä tuota... <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Joo, anteeksi, jatka toki. Joo, ei, ei mitään tosiaan, niin tämä herra, herra Pökniin on tuota aika pitkään tuolla Pohjois-Amerikassakin viihtynyt siitä kanssa harvinaisia näitä itävaltalaisia kavereita. NHL-kokemusta kokemusta löytyy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 Pelasi koko kauen ahl 62 ottelua siellä 11 plus 22 tehoin Lake Erie Monstersin parakapteenina siinä. Ja ihmettelen kyllä syvästi, että kaveri ei Koloraadon puolelta saanut sitten näytön paikkaa kuitenkaan, vaikka Koloraadossa kuitenkaan tuo puolustusmateriaali ei mitenkään häikäise. Että Mielenkiintoista nähä kaverin uraa kehitys. Sitten ainakin tällä hetkellä näyttäisi, että ensi Kauvel oli sitä valtaan tulossa takaisin,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 en lähde sukunimeään yrittääkään lausua niin Saukkosen Mikaa, kun saan Ranskan miehiä. Mutta... Mitä, sehän kuulosti hyvältä. Ja Saukkonen pystyisi tuohon ikinä. <laughs> se, <laughs> se oli kyllä, viime oli kyllä niin hirveätä kuunnellaan, se Saukkosen, Saukkosen selostama ranskapeli, Mutta siitä ei, siitä ei sen enempää. Niin, niin, Russell tosiaan Dallas Starsin organisaatiossa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 Mutta tota, on alun perin hyökkäjä ja muuta siirtynyt siirtyy pakiksi kaveri siitä huolimatta pitää pääsääntöisesti puolessa omissa ja mutta et etenkin ylivoimalla on todella vaarallinen vivapelaaja. Kuti on kova, kuti on tarkka, ranska johtavia pakkeja. Vähän rikkinäinen kausi ja etsii työnantaja ensi kaudeksi, niin sen luulisi santava vielä lisää tuohon, mutta tota, ei yv kannata päästä 84 ampumaan, se on ihan, ihan päiväselvä asia. Että, tota, no, niin hänelle pelataan todennäköisesti paljon tilaa siellä Ja liikkuu hyvin sivuuttain hakee sen vetopaikan Pitäkää silmällä Sitten nostan hyökkäyspäästä ja. semmoisen kaverin kuin Timbo Zoon ja, ja ehkä joillekin sukunimi saattaisi ottaa ja Etenkin kun Enäri Maragatit on äänessä, niin ei voi sivuuttaa tämmöistä miestä Koska hän on tietenkin Ranskan ensimmäisen NHL-pelajan Tämä ensimmäisen, mutta ainakin tunnetuimman nhl Filippo Zoonin poika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 Sitten otetaan Saksasta semmonen kaveri kuin Michael Wolff. Tai mä miten se lausutaan. Voisin tuosta tyttöistä kysyä, mutta etten vitti häntä häiritä. NHL-pelaajien jälkeen eri, Saksan tärkein hyökkä tärkein kenttäpelaaja, muutenkin. nopeet jalat, tosi hyvä raitinlaukaus. ei on yksikertaisesti tultava, jos saksa aikoo jotain tehdä näissä kisoissa. Etenkin, kun katsotte, kun Saksa iskee vastaan, niin voitte olla varma, että numero 16 sieltä karkaa ensimmäisenä ja Toivottavasti ei tuhlaa paikkoja, mutta tota on tosi hyvä pelaaja. Aika pieni kokoinen, joten sen takia en halua tuskin turha odottaa, mutta tota mielenkiintoinen seurattava myös. Joo, ja oma valinta sieltä Saksan joukkuesta on monivuotinen oma yksi Saksan suosikki, suosikkeani kyllä ehdottomasti, eli Jon Tripp, 35-vuotias, alkaa jo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 Maailmanmestaruuskin saa kävijä aina Saksan paiassa ja taistelee todella kovaa, pelaa fyysisesti eikä kyllä, eikä kyllä pelkää ketään siellä kentällä ja aina silloin tällöin räppäisee sen tärkeitä maalejakin sinne Saksalle Eli on kyllä Saksan joukkueelle muutenkin todella tärkeää pelaaja. Kyllä vain. Ketä sitten, tota, otetaan toi mun vanha kakkosuosikin Latvia. Joka mun, uskon, että tulee tekemään paluuta muuten tällä kaudella sinne kärkikeimeihin, mutta otan, no, niin, ketä Latviasta nostaisi esiin? Latviasta minun nosto löytyy tolppien välistä eli Edgars Masalskis. Tämä kaveri on kyllä pikkuhiljaa siellä päässyt kehittymä ja saanut pelata näitä, näitä maailmanmestaruuskarkeloissa ja nyt jo pitkään KHL-liikassakin pelaannut ja todella kokenut ja parhaampina päivinä pystyy kyllä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 Aika takuvarmoihin tähtiin, eli Venäjän puolelle, niin pakko nostaisiin totta kai joka on ehkä koko Euroopan kuumin nimi, astuu esiin tärkeillä hetkillä. malvolokan peluri on nyt. Ei tosi ole sillä niin kuin nimiarvolta vielä samalla samanlainen kuin nämä suurimmat tähdet, ja onkin mielenkiintoista ajatella, että nouseeko se koskaan sillä tasolla minne se kuuluu, jos se, se pelaa NHLs. Meillä on tosi rahakkaalla pestillä kotimaisarjassa, Joten kutsuuko se Washington koskaan? Mutta joka tapauksessa koska ei voi tietää yhtään, minne tämä mies päättyy, niin nauttikaa tämän kaverin tempuista vielä, kun voitte. loistava pelaaja. Äärettömän viihdyttävä seurattavaa. Minun nosto Venäjän joukkuesta on erittäin nuori kaveri, 22-vuotias, viime vuoden Stanley Cup-voittajassa pelannut, and Andrei Loktionov, joka taksikaueksi treidattiin tuonne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 Varmasti, varmaan tässä turnauksessa tulhaan tuota häntä näkemään vähän alemmissa, alemmissa ketjussa, mutta seuratkaa kyllä silmä, silmä tarkkana, kun tämä kaveri hyppää kentälle. right. SIELLÄ ON tuota, no niin, ilmeisesti Liljatarjoille meille lätty syötä nyt, herra Kuznetsovista. JOO, ELI siis jatkoajan sivulta tuossa poimin tiedon, että Jelgen Kuznetsov olisi kuulemma tai aikoa siirtyä olympialaisten jälkeen NHL, Eli pelaa tavallaan varmaan päälle, kun se on epävarmaa, että mitenkä päästäänkö Amerikan herrat, isot herrat näitä tähtiään pelaamaan olympialaisiin, päättää sitä, että pelaa on vielä ensi kauden, että pääsee varmasti olympialaisiin, mikäli joukkue se voittaa lähtee sen jälkeen NHL. Siellä tuli... Hyvää tietoa tähän lisäksi. Mä oon tota pitkään mielessäni, että mahtaako se lähteä koskaan NHL, että onko se enemmän rahamiehiä vai sitten kiinnostaako se Stanley Cup siellä kuitenkin ja ehkä Ovechkinin ketjussa pelaaminen, mutta tota noin, niin hyvä tietää tuo ja varmaan Washingtonissa otetaan tuo tieto hyvin tervetullena vastaan. Varmasti. Tota noin. Ö, Slovakia, joka on vain... Myös vuosivuodelta heikentynyt, niin sieltä on pakko nostaa esille tota, noin niin, suomalaisille Porin ässistä tuttu Tomas Tsaborski, jolla on äärettömän hyvä paikka ottaa iso rooli Slovakia hyökkäyksestä. Maaliteko, se on se luontainen juttu tälle kaverille. Kaikki varmaan muistetaan ässissä se paha, tai huikea jälki, mitä täällä teki. 21 täppää KHL ei ole ihan pikku juttu, joten... Tota, nyt Zaborski pääsee vihdoinkin kisoihin ollut loukkaantumista ja mitä lie siinä aikaisemmin esteenä. Niin... Nyt on paikka ja todennäköisesti ykkös rooli vähintään, niin maaleja, maaleja, maaleja. Sitä täytyy tulla ja Suomen täytyy olla erityisen tarkkana Zaborskin kanssa, sanon näin. Ja minun poiminta Slovakian joukkuista myöskin kärkikenttien mies Tomas Kopeczki, kaksinkertainen Stanley Cup-mestari.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 Organisaation, organisaation kuuluva nuorimies, joka USAlle sitä kultaa, torjuutolla U20-kisoissa. Aivan huikea turnaus oli Gibsonille, ja se nyt poikihan näihin miesten karkeloihin. Saa nähdä, pääseekö pellaamaan, pellaamaan siellä sitten. Ainakin hyvä mahdollisuus minun mielestä on, ja ehdottomasti kannattaa, kannattaisi kaveria ajaa sisälle jo. Ja aivan varma tulevaisuuden huippu NHL-vahti tulee kyllä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 Tilanne tuolla maalivahtiosastolla sitten ensi kauttakin nähden, että kaksi nuorta lupaavaa maalivahtia löytyy. Mutta nämä näin. maalivahtiosaston kannattaa kiinnittää huomiota USA-joukkuessa. Mä vähän luulen, että Gibsonia ei valitettavasti päästä näkemään, koska tota Jenkillä on aika pitkälti ollut sellainen tapa, että ne peluttaa yhtä veskaria. Mm. Niin kuin yleensä tekee tykkö, niin valitaan ja sillä mennään. Mä luulen, että se on Ben Bishop. Varmastikin. <köhön> Mutta tota, hyökkäyspäästä nostan se, koska tämä on siis todella nimetön, noin suurelle yleensä, viime vuonna kuitenkin oli Bobby Ryania ja kumppaneita, niin tämä on todella nimetön jengi. Mutta minä nostan sieltä hyvin mielenkiintoisen kaverin nimeltä Danny Cristo, 22-vuotias laituri, joka pelasi tota yliopistosarja NCAAta vielä tämän kauden. Montrealin meihin ensi kauden kävi jo Hamiltonin AHL-porukas pelaamassa hiukan huimaan jälkeen, ja siellä yliopistosarjassa, 40 pelitehot 26 plus 26 vertailun vuoksi sanottakoon, että muun on Danny Heatley teki NCA-kausillaan 24-26 maaliin. Anteeksi, 24-28 maaliin. Eli ei toki ihan suoraan verran olisi, mutta sanonpahan kuitenkin. Mutta mä todella tykkään tästä kaverista. Et todella nopeet jalat. Kaveri kun palaa pala saippuu, se ja väleissä. Tosi taitava kynäilijä, hyvä laukaus ja aivan huikea pelisilmä. Et tekee oikeat ratkaisuja oikeaan aikaan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 Kyllä, niin kuin Conteniumi sanoi, uskon, että tulevaisuuden nimi nhl Ja samoin tämä Kristo, se oli äh, minulle ihan täysi, täysi tossa, Se tuossa, kun saisi Sitten mikä muuta kiinnostaa ja tulee seuraamaan, niin on tämä Jacob Trouba. Lähden veikkaamaan, miten ne no, toimivat sitten Truba.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 Mutta nämä on kuitenkin tärkeitä kavereita tuolle jenkiporukalle, just että milloin sitä kiakollista vastuuta. Et siellä on sellaisia tosi kyllä kanssa tosi paljon siinä, että se näyttäisi niinku olevan aika hyvä miksi mun mielestä sitä. Niin kun, siis, ja sitten kun ne tuntevat, että kaverit ja niin ajatellaan, niin, niin siellä on jätkiä, mitkä on kuitenkin tehnyt sitä 2.30 pistet parhaimmillaan NHLS. Niin sekään ei ole mikään ihan pikkujuttu ei, ei, kun ei, on koko. näihin gameihin. Semmosia äijöitä kannattaa siis seurata Suomen lohkosta. <köhön> Sitten on aika taas lätätä joukkueet koreihin. Tuossa noin huomasti varmaan, että Suomen joukkueesta ei paljon puhuttu, mutta se tosiaan tehdään tuolla jaksolla. Tai kolmannessa pätkässä puhutaan sitten Suomen jengistä juurta jaksain. Mutta tota, no, niin otetaan nyt sitten noin korit, eli mennään samalla järjestyksellä. Eli Lilja laulaa ensimmäisenä. Sijat 7 ja 8 Suomen lohkossa. Sijat 7 ja kahdeksan, Ranska ja itävalta Ja nämä nyt. On ne heikoimmat joukkueet tässä, että Itävalta on tehnyt sitä hissiliikettä tässä vuosien ajan, eikä Ranska-kaakaohjelmi vakuuttanut viime vuosina, niin ne jää ottamatta lohkossa viimeiseksi. Tämä selvä. Olen eri mieltä huomattavasti, varsinkin tuon Ranskan suhteen, mutta siitä kohtaa enemmän. Mulla viimeisille sijoille, että nämä Keski-Euroopan joukkueet, eli Saksa ja Itävalta, molemmat, Saksalla mä en näe mitään palaa jatkoa. Saksa oli niin jumalattoman sekaisin viime vuonna, ja se oli jotenkin kulminaatiopiste sille laskusunnalle, mikä lähti 2010 kisoista. Sen jälkeen Saksa ei ole ollut mitään jääkiä, koska jos sieltä on uusi valmentajansa jotain ryhtiin, niin ei mitään tapahdu. Siis viime vuonna ei mikään toiminut, ei hyökkäyspeli, ei varsinkaan puolustuspeli, ei mikään. Ei se joukkoilla ollut, ollut minkäännäköistä pelitapaa eikä mitään identiteettiä, ja...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 Kruppi sen aikanaan pääsin nostamaan tätä Saksan, Saksan jääkiekkoilua, ja siitähän sitten hienosti kotikisossa oli se pronssipeliki sitten. Hieno osoitus siitä, mutta vaikka tässä onkin tämmöisiä kokehneita maajoukkue- ja Juriä tässä joukkuessa, niin silti kyllä Saksan peli, Saksa on, Saksa on sekaisin tällä hetkellä, niin kuin Markkukin tuossa sanoo, ja näillä osa-alueilla, puolustuksella maalivahilla, hyökkäyksessä, niin kyllä mie...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 On, on tavallaan vakio, vakio-aseakas MM-kisoissa, että kyllä ne pärjää siellä. Että en yllä, ei, ei tule yllättämään mun mielestä, mutta ei tule romahtamaankaan. Ja sitten Slovakia ja USA. Selvä. Tota noin, mulla, kuten todettu, niin siinä oli Ranska, sitten on Latvia, Slovakia.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 Se, kuten katsotaan sitä jo ryhmää, niin siellä on tosiaan noin pari jänähäilpelaajaa, mutta sen jälkeen on aika tasasta massaa se koko joukkue. Ei ole paljon mitään siellä <köhö> verrattuna siis viime vuoteen, joka oli sekin vähän yläkanttiin pelaaminen. Joten Slovakia, mä en pätkän vertaa. Ja toi avausperi tosiaan näyttää suuntaa. Mä en yllättyisi, että ranskaseen, ranskaseen voittaisi jopa. Ranska on mun mielestä se ottanut ihan kehityksen merkkejä Viimekin se olisi. Siellä on huippumaalivahti Cristobal Hue. Se ylinvoimapeli on jotain, mitä ei voi aliarvioida. Se on myös vaikea vastaiskujoukkue, ja se ottaa mun mielestä edistysaskeleen nyt se sijoituksenkin puolesta. Jos ja toivon mukaan kun pystyy haastamaan jopa voittamaan Slovakian, niin se vaan viimeistä puoliväliä paikasta, mutta lopulta jää Latvia taakse, joka ottaa sen neljännen sijaan. Latvia pelaajia alkaa olla pikkuhiljaa taas niin kuin nois Euroopan kovemmissa vanhaan malliin, niin kuin muistetaan silloin Suomessa oli Siprukset ja tampiefsit ja kumppanit silloin, mitkä kantostamaan maajoukkueet.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 Suomi ottaa tämän nimettömän ryhmän selvän puoliväliärapaikan, mutta lopulta mä pidän kuitenkin USA lähtökohtaisesti hieman yllätysvalmiimpana joukkueena. Mutta sitten taas, ajatellaan, että et jos mun ennustuksen pitää paikkaansa, mitä tuossa ruotsilla puhuttiin, niin ei se todellakaan se paski mahdollisin paikka, kun silloin tulisi vastaa Sveitsi puolivälierässä. No ei tosi. Niin, niin, niin, miettikää sitä, minkä, sieltä, minkä sieltä itse haluaa, ja sitten vastaan Suomen kannalta, mutta tota, kuitenkin niin.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 Joo. Kovassa huudossa varmasti ja niin kuin sanoit aikaisemminkin tämä mix in raas, ehdottomasti kyllä kaveri, jota kyllä kannattaa seurata Latvia joukkuesta minun mielestä. Spruksissa muuten tuli semmoinen huvittava, että eikö tunnutkin siltä, että se on ollut iät ja ajat messissä? No tuntuu kyllä, että se olisi ollut, niin kuin, että se olisi ollut 32 aina. 32 vai 31. Niin. Se on nuori poika vielä. Se on ihan poika vielä, saatana. Se tulee pelaamaan pelaa vielä monet kisat, ja on niinku just näitä, että kummallakin on tuollaisia niinku veteranin puolisiin johtajia, mutta silti niinku valitee pelaajia, et ne ei ole se sen takia, että ne on, on Että et, mm. tota, no, et ei ole vaihtoehtoja. Niin, niin, se on just, et, mä, tässä ollaan hyvin samaa mieltä, mutta anteeksi, mä nyt mä keskeytän hypi tältä Ää, ei, toki. Mitään, ei mitään, ei mitään. Vielä ihan nopsa kommentit teillä kanssa, että sloakkiella tuo... Slovakkeella tuo runko, niin se ei vain, se ei vain minua onnistunut vakuuttaa maan. että Siellä on tommosia... eikä varsinkaan niin maalivahtiosasto jotenkin tuntuu, että saa nähdä, minkälaista siellä. Ei ole, ei ole lakoa nytten, eikä ole entisaikojen lasakkia siellä. Ja ei oikein, maalivahtiosasto ei minua ainakaan vakuuta siinä. Ja sitten se ratkaisijaosasto siellä, mitä siinä kopetskin takana sitten tulee löytymään. Pitääkö se vanhat herrat Shataan ja Stümppel kaikki kunnia heille mahtavia pelaajia ovat, mutta tuota, kuinka sen jalka riittää sitten tällä tasolla, se on, se on mielenkiintoista nähdä, ainakin varsinkin styin pelin kohdalla, että ei aivan mikään polkukoneen enää kaveri ole. Ei se kärpissä Su kyllä mihinkään ehtinyt enää, että vanha kunnon puumailla pistää tappavaa syöttöön, mutta että, että en, mä sitä, en mä sitä yvellä halua vastaa, mutta sitten jos sä niin, lähdet niin, niin kyllä sitä luistelee kaikki ohjaa ympärikin vielä. Että... No joo, voi Veikkosta ja monen kertaankin vielä. Että. Noin noin nyt vittuilemaan sentään, mutta, tota. <laughs> mutta jos haluaisi, niin voisi. <laughs> ni, ni, ni nimenomaan. <laughs> mutta tuota, Suomelle mipettaan sitten sitä kolmospaikkaa tässä, tässä näin, että kyllä tällä ryhmällä ensikertalaisia on paljon nuoria kavereita, nälkäisiä kavereita, mutta varmaan ruodetaan sitten vähän tarkemmin tässä myöhemmin sitten tässä jaksossa. Kyllä vain, otetaan sitten sieltä kier, viimeinen kierros, eli dominantit tässä näin, ja siitä osa on moni varmaan matikalla päätellä, mitkä sinä jäi tähteille. Eli tota, herra Lilja, olkaa hyvä. Joo, no sinne jäi jäljelle juuri Suomi, Suomi ja Venäjä. Että tota, ei siis sille että mä sen Venäjän tuossa ykköseksi veikkasin, mutta hyvänä kakkosena maaliin tulee pieniä ja sisukas Suomi. Että tuo Venäjän joukkojen. niin... Tosiaan viime vuoden mestari, ja siellä on, siellä on noita kovia, kovia nimiä, Radulov, Kutsnessov, Kolacov. Ja kuitenkin maalissakin löytyy Varlaamo. Esimerkiksi eikö Poprovski ollut tulossa kanssa? Ei ole. ei siis tällä hetkellä se on Kosetskin Priskaalla Varlaamo. Me just tuota, Kontaniemikassa puhelimessa juteltiin, että Poprovski ei tosiaan on mukana ainakaan näillä rosteritiedolla, mitä meillä on, niin... Ei ole tulossa kisoihin, mikä on sikäli niin, hyvä, että puheeksi, niin on, on aika, aika ihme. Et, mm. et, et, kuitenkin NHL on kuumimpia maalivahteja. Joo, en mä mielestäni ole jossain vielä lukenutkin haotsiko, otsiko, että olisi ollut NS-varmana tietona tulossa, mutta ilmeisesti ei sitten. Mutta Eli sitten loukkaantumista pikkuvammaa siellä taustalla. niin Se voi olla, että siellä on... Kolumbus ja. oli aika tiukkana noiden muidenkin kanssa, että Kaporikki ja Jack Johnson joutuivat leikkauspöydälle, että olisi halunnut myös tulla kisoihin. Niin. Mutta niillä mennään. Selvä. No, kuten tuossa vähän jo sivuttukin niin USA -ryhmä on ryhmä paperilla, tälleen nopeasti kattoo. niin kyllä sitä piti pari kolme kertaa katsoa, ennen kuin se alkoi hahmottua se joukko, että se olisi, näytti niin kuin etenkin aika mitä sanomattava, tosi nimettömältä, mutta toisaalta...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 tai kun tietyllä tapaa siis Suomellakin, että miten se turnauslätteen käyntiin? Toki mä sanoin, että tässä on vähän tämmöinen eri kuvakulma tällä kertaa, koska tota, noin, ratkaisupotentiaali noilla on, mutta näillä on ehkä se, että miten se sopeutuu isoon kaukaloille, se klassinen pohjoisamerikkalainen kysymys. Varsinkin kun on nuoria pelaajia, en mä tiedä, että kauheasti kokemusta seurakaukalosta, et... niin, silti kuitenkin niin mä löysin Suomen edelleen. Mä uskon, että Suomi usa pelissä tulee äärettömän tiukka. Mä uskon, että sitten tulee kisojen parhaat pelejä jopa. Toivon ainakin näin. Ja sitten tulee tosi tiukka peli, jonka jenki kuitenkin lopulta kääntää itselleen mahdollisesti vasta niin kuin ehkä pilkkuskapassa. Mutta kuitenkin niin Suomi ja USA käy todella kovan taistelun kakkossijasta. Mutta tota noin, niin Venäjä hoitaa ton lohkon. Mutta et en mä, Venäjähän ei koskaan tarvinnolla olla mitenkään liian vakuuttavaa.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 Että semmoinen mielenkiintoinen piirre oli viime vuodekin joukkuessa, kun pääsin sitä onnellisesti finaalissa paikan päältä katsomaan. Niin tota, että hyökätes, ei niillä ole minkäännäköistä systeemiä. Puolustus oli hyvin organisoitu, eikä molaritto ongelma, mutta nyt siellä ei ole. Malkkini, Datsukki, Semini, ovetskini. Niin se peli voi mennä ihan miksi kavaan. suhluolus, kuskailu, mikä taas johtaa tehottomuuteen ja tyhmiin kiekomenetyksiin ja sitä kautta se Ja sitten kun me, me tiedetään, mitä käy sitten, kun Venäjä rupeaa turhautumaan. Eli tota, siis tämä on tää Venäjän kanssa tää klassinen, että silloin kun Venäjä on kurito, niin se on oma itsensä pahin vihollinen, mikä kääntyy sitä vastaan uskoakseni ennen pitkää tässä turnauksessa, mutta ei vielä alkusarjassa taitoja ja ratkaisijoita kuitenkin sen verran, että kyse lohko lohkon voittaa. Siellä on, siellä on tosiaan se riski, että, siellä on, että kun niille ei ole sitä, että siellä alkaa tulla sitä ja kuskaamista, siellä on pian... Aika pian ottelussa on vastakkain yli Suomen, Suomen joukkojen vastaa 23 venäläistä. Mm. Nimenomaan. Näinhän siinä, näinhän siinä, näinhän siinä helposti voi käydä. Siinä on kuitenkin tuo Venäjän joukkoissakin, niin kyllähän sieltä näitä viime vuoden mestareitakin kyllä paljon löytyy ja siinä mielessä se runko... Runko on sillä lailla aivan hyvässä kuosissa, vaikka ne suurimmat täheä kyllä puuttuu, ja nyt nämä okay. kysymysmerkit on sitten ilmoilla. Joo, toi, toi, toi, tuossa, kun, tuossa, kun tuohon tartuit, niin, niin se on hauskaa, mutta oletteko te huomannut, miten Venäjällä tämä valmentaja elinkaari äh, on tavallaan sitä pitempi, mitä kauemmin sillä menee voittaa. Nyt kun, nyt kun ne voitti melkein heti, niin, tota, no, niin se tarkoittaa sitä, että sitten, se valmentaja auktoriteetti alkaa romuttua ja Venäjä alkaa muuttuu kurittomammaksi viime kaudella, niin, niin se oli... Ei se... Siis se oli jotenkin niin kuin että miten kurit... Miten niin kuin, niin kuriton se tavallaan se hyökkäyspeli oli, mutta sitten taas kun sulla on Malkkini ja sulla oli... Siis Datsukkihan on se suht nöyrästi, niin, no, yllättäen Datsukki muuten, niin, niin, mutta tuli kuitenkin hakemaan alhaalta, just hakemaan, syöttöpaikkaa, ettei tarvinnut niin pakkia arpoa, että minne helvetti ne nyt lähtee tuosta Että siis se on se... se, se, se niin kuin, Se... se se selkeä identiteettimyys on se, se hyökkäyspelissä varsinkin, niin se on helvetillinen riski. Meinaan mm -hmm. sitten, jos varsinkin Venäjän primadonna päättää, että mehän ei mitään takakarvata, niin se on morje sen jälkeen. Sieltä alkaa niin yhtäkkiä, kun Slovakia heittää kolme, vasta kolme niin tota, no, niin se alkaa yhtäkkiä tulla äiti Venäjällekin ikävä tilanne. Kyllä, aivan, aivan totta kyllä. Et. Niin sinä niin pahin voi pii Toh, Mielenkiintoista kanssa nähdään näitä nuoria uusia miehiä, niin kuin just esille nostamani niin Loktsio Kuinka, hänellä, kuinka hänelläkin kisat sitten tulee menehmään siinä, ja Gusnetsovi tietenkin äärimmäisen taitava, lupaava nuorimies Arten Manissimovi-kolumbuksesta. Tosi mielenkiintoisia nimiä on tässä, tässä Venäjän ryhmässä nyt, ja vaikka sinne maalivahtiosastolle nyt sitä Bob ei olekaan merkitty, niin ei se kuitenkaan tuo Bryzgalov-Varlaamov-kaksikko, niin ei sekään nyt... Niin huonolta kuitenkaan kuulosta. Ei todellakaan, Varlamov oli loistava tuossa, kun mä katoin tuon NHL viimeisen kierroksen pelin Minnesotaa vastaan Coloradolta, niin, niin Varlamov oli ihan käsittämättömässä videossa ja tota, <köhö> se te sai tehdä täyden päivätyö, että ne pääsi playoffeihin. Kyllä. Mut tota no, niin, ja itse asiassa jos mä olisin niin mä melkein löysin Varlamovi sinne, sinne Askiin, koska tota, no, niin on jännä nähdä, että jos se pelaa, niin miten sillä kestää se pää, koska siis ihan järkyttävät paineet on siitä, että tota, no, niin, ei tee yhtään millainen tulevaisuus on NHLs, mm -hmm. vaijautti voi kutsua. Ja sitten, tota, no, niin, itse asiassa herra Lilje, kun sieltä on hienosti heitellyt noita niin totta kai tässäkin on tämä olympiatärppi. Tota, no, niin, se on Venäjälle isot isot kisat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 Töitä tekemällä lähtee voittamaan näitä otteluita, ratkaisuvoimaa löytyy ja huippumaali vahti peliin. Se on, sekin tietää tämän joukkueen hyvin ja varmasti tulee, tiukkoja pelejä tulee olemaan, mutta USA on minun mielestä, tulee olemaan positiivinen yllätys näissä kisoissa. Kyllä mä olen täysin samaa mieltä, <köhö> mutta tota, ennen kuin mennään tuohon tota, kolmanteen pätkään Suomen joukkueeseen, niin mä heitän teille pikku Mhm. Mm et, mä en tiedä, oletteko tätä ehtinyt lukemaan, mutta on tota, no, niin kuitenkin, niin mä luotan, että ette. Että. Niin, niin, niin, kun aikaisemmin ensimmäisen pätkän alussa puhuttiin tosta, että tämä lipuhinnottelu on aika härskiä, niin mitä veikkaatte, että tässä jäähallin yhteyden rakennettavassa uh, hoki Garden-teltassa, niin mitä maksaa? Hana-olut, Karjala Kolmonen, 0,4 litraa. Mitä maksaa? <köhön> Siinä keväänä, kun olin paikan päällä, niin muistaakseni niin se oli 7 euroa Avausolta. Joo, jos se on ollut 7 euroa sitten viime vuonna, niin kyllähän se on pakko ainakin yhdeksän euron on pitänyt hilata tänä vuonna. Ei, kato, kyllä ne piti hinnat sentään samana, että sama seitsemän euroa mm -hmm, se on mm -hmm. olusesta Ja tota, no, niin... sitten mikä, niin muuta sitten ruok ruokana niin tämä, no. Meille turkulaisille hyvin tuttu HK-nakkimuki, jos on, kolme vai neljä semmoista pötkylää, HK kahvikupissa, niin veikka piruttane mitä se maksaa tuolla noin? 12. <laughs> Oho, sen kahdeksan Jögeniä, 15 eurolla saapii se ruoajajuoma. No ei se, kyllä se ihan kuusi euroa mutta se on, on kyllä nakki hinnoissa. Oh. Mutta tota no, niin, kyllä tämä vaan, tämä vaan kertoo lisää siitä, että kyllä niin kuin... Tämä saatana mies, joka toi karaokeen Suomeen, niin kyllä, kyllä, kyllä kusee, kusee kaikkia silmään, minkä mm. No Viime keväänä siellä oli se popcorn-aski, oli kymppi. Joo, ja näköjään, niin, jos haluat Suomen, Suomen mahdolliselle voitolle, niin tota, tai odotettavalle voitolle, esimerkiksi tänä iltana haluat pulon kihauttaa menemään, niin tota, 70 euroa. Mikä ettei. Uhuh, uhuh. <laughs> Joo, ehkä katsotaan, kuulkaa, kuulkaa pojat kotisohvalta, niin virvoketki huomattavasti halvempia. Mm, kyllä. Mä ainakin kilautan katsomaan tuossa käyntiin, ja toi, kello on nyt siis, että tota, pidettiin tuossa pikku välillä, niin kellohan on nyt 20 yli kolme eli se on tunteroinen pojat, niin kisat alkaa. Saa katsoa ehden, kun kaikki, kaikki pätkät linjoille siihen mennessä. No niin. Semmoinen vielä muuten mielenkiintoinen poiminta tästä, sosiaalisen median puolelta Mä en... Eikä, kun 2013 mainosta, että Hockey Garden keltassa voit päästä kokeilemaan selostuskaraukea. Ei, kummolaan idea selvästikin. Oh. Paljonko se lysti kustantaa? Ihan ei, ei, ei mainittu mitään hintaa, vaan että tämän näköisessä kopissa pääsee kokeilemaan selostuskaraukea. Mutta siitä voi sellaisia piilokuluja kuitenkin tulla, sitähän ikinä tiedä. He, kuuluu sitä muuten, niin toki eihän toimittasta sitä itse maksa, mutta Twitterissä, niin, niin ihan näettiin vertailu, että oli tota, ää, toimittajalle internet-yhteys, joka on ihan pikkasen oleellinen, tuossa ne maksaa 150 euroa per turpa. -tuolla noin, ää, vertailun vuoksi oli Slovakiassa kuulemma 10 prosenttia tästä, oli, ei vaan kolme kertaa ainakin, mutta että kuitenkin niin siis eli moninkertainen hinta, että tota, semmoista. Että jos aiot raportoida, niin sähän saatana maksat siitä sitten vielä vitsistä Kova jätkä se kaleeksi. Niin? Kyllä. Ei ole sillä kaverille se etupakki kyllä tuttu. <tum> <tum> aina kannessa hintakehityksissä kyllä. Oi saatana. Ei todellakaan. Päätetään toinen pätkä tähän. Tota, no niin, Kolmannessa pätkä sitten käydään läpi toi Suomen joukkue.